Harmadik fejezet Aladin szorgalmasan eljárogatott az arany, ezüst és sejem kereskedő boltjaiba. Több előkelő emberrel megismerkedett, s velük való társalkodásban sokat csiszolódott. Művelt uri emberré finomodott. Az esztendők során azt is megtanulta, hogy melyik drága kő mit ér. S most már a maga drága köveit nem tartotta értéktelen csillogó üvegeknek. Megismerte azoknak igazi értékét s hogy azokkal az ékszeresek boltjaiba látott drágakövek szépség, nagyság és érték dolgában nem versenyezhetnek. Mindenről azonban senkinek sem szólt, még az édesanyjának sem. Ennek köszönheti nagy szerencséjét, mely nem sokára elkövetkezendő vala. Történt, hogy egyszer éppen akkor sétált az utcán, mikor a szultánnak azt a parancsolatját hirdették ki, hogy mindenki zárja be a boltját, házát, súzodjék lakása belsejébe, arra az időre, míg badrul-badrul hercegnő, a szultán leánya a fürdőbe megy, s onnét visszajön. Aladin igen szerette volna látni a hercegnőt, s hogy, hogy nem, elég az, sikerült belopozni a fürdőházba. Ott meghúzódott egy ajtó mögé, honnan jól láthatta a hercegnő arcát. Még soha sem látott nőt fátyul nélkül az édesanyján kívül, s azt hitte minden nő hasonlít az édesanyjához. Jóképű, öregedő asszony volt az édesanyja, de ha, mi más volt a szultállánya? Álmában sem láthatott ehhez fogható szép teremtést. Aladin megbűvölten nézte, csodálta a gyönyörű lány, és enaptól kezdve az anyja sem ismert Aladira, úgy megváltozott. A vidám, jókedvű ifjú, szomorú, mélázó kedvüllet siába faggatta az édesanyja, nem válaszolt, csak ledobta magát a szófára, tétlenül hevert egész nap, s a szép szultán leány képe forgott elmélyében. Vacsorakor alig evett valamit, szemét lesütötte, s mély hallgatásba merült. Másnap azonban megszólalt Aladin, nem tudta titkát tovább rejtegetni. Elmondta, hogy látta a szultán lányát, s nála nélkül az ő élete nem élet. Addig meg nem nyugszik, míg a szép badról budur az ő felesége nem lesz. A szegény asszony meg nem állhatta, hogy hangosan felnek a cagyő. Aladin tovább akart beszélni, de az anyja nem engedte. Ó, oh, fiam, mit gondolsz? Mit vettél a fejedbe? Bizonyosan megháborodott az elmét, hogy ilyesmit beszélsz. Nem, anyám, nem háborodott meg az elmém. Tudtam én azt előre, hogy kinevetsz szavaimon megbotránkozol. De gondolhatsz akármit. Újra mondom, hogy megkérem a hercegnő kezét. Meg, még pedig általad. Általam, dévődözött az asszony. Hogy én a szultánhoz menjek, de már ezt a bolondot nem teszem. S aztán ki vagy te tulajdonképp, hogy a szultán lányára még csak gondolni ismersz? Elfelejtett, hogy szegény szabónak a fia vagy? Nem tudod, hogy a szultán a lányát még a hercegnek is csak olyannak adja, akinek reménye lehet arra, hogy majd az ő helyébe üljön? Mindezt én jól végig gondoltam, mondotta Aladin, de elhatározásomat meg nem másítom. Már megmondtam, hogy általad akarom megkérni a hercegnő kezét, és ezt, szívességet, elvárom tőled. S ha nem akarod halálomat, nem tagadod meg a e kérésemet. Fiam, mondta az anyja, ha azt kívánnád, hogy valamelyik fajtánkbeli kezét kérjem meg, azonnal mennék, bár akkor is azt tanácsolnám, előbb tanulj meg valami mesterséget, hisz sem mesterséget, se vagyonod, semmit sincsen de te a szultán lányára vetetted a szemed, te a szegény szabólegény fia. Aztán mit gondolsz? Ha el is mennék a szultán udvarába, ha a színe elé is kerülhetnék, ha el is mondhatnám a te kívánságodat, mindennek mi lenne a vége? Bolondnak néznének, csúfosan kikergetnének a palotából. És mi reményed van, még ha kegyes lenne is a szultán irántam? Tettél már valami szolgálatot a szultánnak vagy az országnak? Tüntetted ki valamivel magad? Ha semmit sem tettél, miféle arccal kérhetnék valamit a szultántól a te számodra. Még megboldogult apától is féltem kérni, hát még a szultántól, kinek oly nagy a hatalma. Aztán gondoltál-e arra, hogy a szultán színe előtt meg se lehet jelenni ajándék nélkül? Ha tudnál is adni valamit, mi volna ez ahhoz képest, amit kérsz? Szállj magadba, édes fiam, s ne elmédet elérhetetlen dolgokkal. Megvallom, mondta Aladdin, nagy megmenőség részemről, hogy a szultán lányára vetettem a szememet. De már mit mondasz, szeretem a herszegnőt, s meg nem nyugszom, míg nem lesz a feleségem. Azt mondtad, hogy ajándék nélkül nem lehet megjelenni a szultán színe előtt. Hiszen ha csak ezt kell, értsz ajándékot neki. Mert tudd meg anyám, hogy azok a csillogó-villogó fényességek, melyekkel mi értéktelen üvegnek véltünk, csupa értékes drága kövek, de olyan értékesek hogy minden fejedelem megirigyelni azokat. Sokszor fordultam meg az ékszerboltokban, megismertem ott a drágakövek értékét, és mondhatom neked, hogy az enyémhez hasonló szépeket, nagyokat nem látta. Erre csak, hozd be a porcelántálat, öntsük belé a drágaköveinket, színek szerint rendezzük el benne, hadd lássuk, hogy festenek így együtt. Az asszony behozta a nagy porcelántálat, beléje öntötték a két zacskóból a drágaköveket. Aladin elrendeztes, most, hogy a napvilága mellett nézték, majd megvakultak a szertellen ragyogástól. Nos, anyám, szólalt meg Aladin, most már nincs miért húzódoznod, mehez bátran a szultán elé. Nem hiszem, hogy ne fogadjon szívesen. Magam is elismerem, mondta az asszony, hogy az ilyen ajándékot szívesen fogad a szultán, s kedves lesz irántam, de félek, nem lesz erőm arra, hogy a kérdésedet előadjam. Akkor aztán hiába is fáradtam, mert ez a sok-sok drága kő is oda Mire jó ez? És ha el tudom mondani a kérésedet, akkor is mi lesz? Vagy kinevet, vagy szörnyű robban, és mind a ketten bajba kerülünk. De beszélhetett az asszony akármit. Aladin makacsul megmaradott elhatározása mellett, s végére is mit tehetett szegény asszony? Lesz, ami lesz, megígérte, hogy elmegy a szultánhoz. Másnap reggel aztán a drága kövekkel teli porcelántálat lekötötték lenkendővel, és az asszony elindult a drága holmival a szultán palotájába. Aznap éppen törvénynap volt, a nagyvezír, a vezérek és a miniszterek egybegyültek, hogy igazságot szolgáltassanak az ügyes bajos embereknek. A szultán maga is rendszerint megjelent egy ülésekre. Mikor Aladin anyja az ajtóhoz ért, már együtt voltak az igazságosztó nagyura. Egy nagy terembe lépett az asszony, majd tele volt már ügyes-bajos emberekkel. Beforakodott a tömegbe, s úgy állott, hogy szembe kerüljön a szultánnal. Sorba szólították az ügyes-bajos embereket, de szegény asszonyra ez alkalommal nem került sor, oly sokan voltak. Fiam, mondta az asszony Aladinnak, ki türelmetlenül várt rász, rosszat sejtett a porcelán tál láttára. Láttam a szultánt, és azt hittem, ő is látott engem, de nem került sor rám. Holnap újra elmegyek, tán szerencsésebb leszek. Másnap újra elment az asszony, úgy helyezkedett el, hogy lássa a szultán, de most se volt több szerencséje. És elment harmadszor is, el negyedszer, öt hatodszor, és talán századszor is eredmény nélkül járt volna, ha nem áll szemközt közt a szultánnal, kinek végre is feltűnt a szegény asszony. A hatodik gyűlés után a szultán, mikor visszavonult a szobájába, azt mondta a nagy vezírnek. Már jó ideje figyeleket szegény asszony, ki minden törvénynapra eljön, s valamint a kendőjébe rejteget. Nem tudod, mi a kívánsága? Felség, mondta a nagy Az asszonyok gyakran igen jelentéktelen dolgok miatt jönnek panaszra. Ennek bizonyosan aféle panasza lesz, hogy rossz lisztet adtak -e el neki a boltba. Hát azért csak, ha ismét eljön, vezettesd előre. Hadd lám, mit akar? parancsolta az a nagyvezír nem szólt semmit, megcsókolta a szunták kezét, aztán fejére tette a kezét, annak jeléül, hogy kész levágatni a fejét, hanem teljesíteni a szultán parancsait. Másnap Aladin anyja megjelent a palotába, s amint az ülés megnyílt, a nagyvezír parancsára a főajtónáló mindjárt elővezette a szultán színe elé. A szegény asszony úgy, amint másoktól látta, földre borult, s úgy maradt, még nem a szultán nem szólt. – Kelj fel, szegény jó asszony, s mondd el, mi hozott ide! – Ó, felséges uram, félek elmondani, amiért jöttem, oly hihetetlen és képtelen az én kérésem, hogy előre kérem kegyelmét, bocsásson meg nekem szegény fogyott asszonynak. A szultán mindenkit kiküldött a teremből, csupán a nagy maradhatott vele. Aztán intett az asszonynak, hogy beszélhet bátran. Aladin anyja széprendben elbeszélt mindent, a szultán meghallgatta kegyesen, jóságosan, sem haragot nem mutatott, sem az nem látszott rajta, hogy tréfára venni a kérdést. Mielőtt azonban válaszolt volna, megkérdezte, mi van a kendő alatt. Az asszony levette a kendőt a tárról s átnyújtotta a szultánnak. Emberi szó nem tudja kimondani, mely nagy vala a szultán meglepődése, mikor a drága köveket meglátta, melyekhez hasonló nagyokat és szépeket még ő sem látott. Néhány pillanatig mozdulatlanul állt nagy elcsodálkozásában, mikor aztán magához tért, elvette az ajándékot, s magánkívül kiáltott fel. Ó, de szép! Ó, de pompás! Sóra nézte, csodálta a drágaköveket, aztán a nagyvezérhez fordult és mondta neki. Néz ide, és bizonyára te se tagadod, hogy ilyen tökéletes, ilyen értékes drágaköveket még nem láttál. Mit szólsz ehhez az ajándékhoz? Nem méltó ez az én lányomhoz, és nem adhatom annak, ki ilyen ajándékkal kedveskedik. A szultán szavai igen nyugtalanították a nagyvezírt, mert nemrég beszélt arról, hogy leányát az ő fiának szánta. Nem ok nélkül félt, hogy ez a drága ajándék a szultánt eltéríti szándékától. Közelebb lépett hát, és mondta halkan úgy, hogy az asszony nem hallhatta. Felség, meg kell vallanom, hogy ez az ajándék méltó a hercegnőhöz, de kérem felségedet, hogy három hónapra halassza el az elhatározását. Remélem, hogy ez alatt az idő alatt az én fiam is hoz olyan ajándékot, mint Aladin, akit feleséged még nem is ismer. Habár a szultán meg volt róla győződve, hogy a fia képtele lesz ilyen ajándékot szerezni, meghallgatta a nagyvezír kérését, aztán Aladin anyjához fordult, és monddá. Er egy haza jó asszony, s mondd meg a fiadnak, hogy ajánlatát elfogadom, de három hónapig várnia kell, míg lányom beleegyezéséről gondoskodom akkor ismét visszajöhetsz. Végtelen nagy örömmel tért haza a szegény asszony, mert dehogy remélt ilyen kedvező választ. Aladin, amint belépett az anyja, látta, hogy jó hírrel jön. Nos, anyám, szabad remélnem? Vagy meg kell halnom? fiam, válaszolt az asszony, nem kell a halára gondolnod. És elmondta elejétől végéig, mi történt.